Ja, och nog har man fått vara bitsk så det förslår denna veckan så jag känner mig verkligen som jag har fått fått utlopp för den, ja, den sarkastiska naturen som jag ändå har och ja, det känns gott så tjänare Danny, har du haft det lika bra som jag? Ja, det skulle jag väl ändå kunna påstå. Det har varit en vecka full av grejer som måste göras, full av deadlines, men det har ändå känts ganska behagligt för en gångs skull. Jag var, jag var riktigt förvånad över att, oj, det, det gick att få ihop det här utan att ha panik och ångest och allt annat som hör branschen till. Det, det var Det var riktigt härligt faktiskt. Och så har vi ju gjort ett litet återbesök till någonting gammalt och kärt här. Sen är ju frågan har det åldrats med värdighet eller ej men det ska vi ju spendera ett helt avsnitt att snacka om. Men det här är ju någonting som jag är väldigt förtjust i. Jag gillar sarkasm, jag gillar ironi och jag gillar satir om det görs med gör ja, antingen enorm elegans eller där man är brutalt ärlig med saker och ting. Och vi kan ju inte säga något annat än att de är brutalt ärliga i dagens ämne. Mm, ja, eller ja, brutala i alla fall. Eh, det får man väl ändå säga. Eh, där finns det ju inga hämningar i alla fall och det är väl det som är, är fräscht och, och som gjorde det här till ett sådant fenomen så väldigt snabbt också när det väl kom. Så eh, det är klart eh, det fick sina fans som... Eh, som många andra var, var lite trötta på det tillrätta lagda i, i tv tablån Och ja, När det, det här kom så, så blev det. Liksom som man, fick, man fick pusta ut samtidigt som man blev chockerad. Och det, det är en märklig blandning som. Jag tror det är svårt att uppleva någon annanstans riktigt men sen är det också frågan om, om det här är någonting som faller in i smaken för det kan tänkas att det har en tendens att dela tittarna i, i två läger här. Tveklöst ja men det är lite poängen här också kan jag tycka därför att. Om du inte får starka känslor när du tittar på det här, då har de misslyckats, för de vill provocera. Det är nästan poängen med det här programmet och så lika filmen, därför att... De tycker om att sparka på det som de anser vara heliga kor för att se vilken reaktion som kommer ut och många gånger så måste jag säga att de har helt rätt i sina iakttagelser, andra gånger håller jag inte med dem alls men jag kan samtidigt njuta av att, att det är så galet bizarrt många gånger att, att man inte annat kan än skratta åt det här och... Det, det är lite det som är charmen med, med den här serien med den här filmen att det går till sådana överdrivna ja, nivåer att, att jag har svårt att bli upprörd på det här därför att, ja men det är ju så vansinnigt galet, visst det är vardagen sett genom en skrattspegel med alla politiska lägen och alla trender och allting men samtidigt det, det finns en gnutta sanning här och det är det som jag tror gör ont för väldigt många. Mm, och det är väl ändå det som gör att eh, man trots allt får ut någonting av det här också. Att eh, det finns det här lilla unset av allvar i det som presenteras. Och eh, det, det som ändå gör att man, man, man kan känna någonting för annars så är det ju bara ja, extrema saker det är väldigt låg ribba på humorn emellanåt och eh, ja det, det bara är en kavalkar av allt man inte får göra och säga i tv eh, och det har ju blivit lite, lite det kännetecknet för, för serien och eh, långfilmen som följde därefter också och Ja, hade det bara varit eh, den här fasaden av eh, löjeväckande beteende så hade nog stjärnan dalat väldigt snabbt för, eh, för de här grabbarna som är involverade i, i projektet här. Men ja, på grund av att man ändå trots allt tar upp och behandlar eh, ja, känsliga ämnen eller tabubelagda områden eller sådana saker så... Ja, så ger det ändå en, en, en viss resonans trots allt och eh, det var väl ja, det som jag fick ut av eh, min upplevelse när jag började kolla på, på serien när du släpptes. Ja, det håller jag med om faktiskt. Det, det var det som var en stor del av behållningen här, därför att jag gillar att titta på Simpsons också, men den måste jag säga att den serien har blivit extremt slätstruken. Har de många poänger fortfarande? Definitivt. Men de är ju inte de är inte vassa på det där sättet som de var när de låg i bräschen. Samma sak med Family Guy. De kan ha poänger och de kan vara riktigt underhållande då och då, men... men de, de känns inte alls lika vassa och i nuet som, ja, som dagens ämne gör därför att de skyr inga medel där. Sen är frågan vad är det för trend de följer egentligen? Vilken sida kommer det visa sig att de ligger i olika frågor? Och det är deras högst personliga åsikt naturligtvis. De följer inga trender på det sättet och det måste jag säga är imponerande just därför att det det är väldigt lätt att dra sig tillbaka efter ett par sparkar eller vara försiktig eller börja tänka på framtiden att Åh okej okay, vi, vi har lyckats göra det här, nu är det kanske dags att bli lite försiktig innan folk blir riktigt upprörda men, men de här killarna har ju bara fortsatt i samma anda och har nästan blivit värre och värre med åren som har gått Och... Det är lite det som gör att det är intressant att gå tillbaka till, till den här filmen för den är, ju, den är ju ganska gammal idag i förhållande till när den kom och hur serien har utvecklats sedan dess och så vidare. Och, ja, det, det var väldigt många intryck att ta till sig och det, det var en hel del intressanta, en, en del smärtsamma men, men det var en intressant upplevelse. Ja det, det, det var det väl ändå. Jag som aldrig riktigt har varit en, en stor fan här eh, fick ändå det, ja, ge det en, en ny chans att gå tillbaka och, och syna materialet mer i sömman och det är betydligt mer intressant nu när det har gått några år att gå tillbaka och, och se vad som de jag ville sparka på eh, vid den tidpunkten och Ja, hur pass aktuellt ämnet är idag. Men ja, nog känns det ändå att det, det har gått några år kanske. Ett par stycken, ja. Även om vissa ämnen i den här filmen fortfarande är glödhet relevanta idag. Inte samma fokus, men ämnena i sig-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 Och Sarf Park som serie började ju sändas 1997 och har sedan dess gått i åtskilliga säsonger och serien har ju också utvecklats enormt mycket med tiden. Och det är faktiskt som så att vi fick en förfrågan att prata om Sarf Park men problemet är att det finns väldigt mycket SAF Park att prata om. Och att sätta sig ner och titta på en hel säsong det är ju inte omöjligt men, men man ska hitta tiden till det. Och det känns många gånger som att varje avsnitt skulle behöva sitt eget avsnitt av eh, analyser för att verkligen gå sig igenom. Det, det känns inte riktigt som någonting man kan beta av en hel säsong i ett avsnitt här tyvärr. Utan vi gjorde som så att vi tittade på filmen och vi pratar om serien i allmänhet- i runda slängar åtminstone och jag kan säga så här, jag är ett fan, jag tycker väldigt mycket om Sarf Park. Det betyder inte att jag inte blir upprörd ibland och arg ibland, det betyder inte att jag inte blir äcklad väldigt många gånger för det blir jag, det garanterar jag. Men jag kan ändå se vad man försöker göra här och vilka trender man försöker sparka på och vilka ideologier man försöker påvisa att det här är kanske inte det smartaste i längden och så vidare och så vidare. Nu är det ju Parker och Stones personliga åsikter som vi ser i och med SAF Park men de har många poänger som jag kan uppskatta och ta till mig och vara villig att diskutera. Köper jag deras resonemang rakt av Aldrig, definitivt inte. Men jag är villig att säga att de har en hel del poänger och de har en hel del att komma med och jag är villig att diskutera det. Ja då måste jag ju säga att det låter som serien har lyckats för det, det känns lite grann som... Där har vi lite underliggande mening med, med serien att South Park ändå vill få människor att tänka till... Om saker som händer i deras omgivning och hur samhället fungerar och är strukturerat. Förutom att bara skratta åt alla fånerier och bajskämt, och svordomar och allt möjligt som barnen håller på med här. Och just att man kan fnissa att det är just barn som är... De som är mest fula i munnen och som gör alla de här hemskheterna det är också en, en, en del av skärmen men ja, just med att ämnena som de tar upp det, det känns som att den känslan du har fått av att se på South Park det, det är precis vad Parker och Stone var, var ute efter tror jag. Jo men jag tror att de var ute efter att få folk att vilja diskutera saker och ting. De var inte ute efter att folk ska tycka exakt likadant som dem. Och det är svårt, därför de tar väldigt extrema partier ibland i vissa frågor. Men, men de vill få folk att tänka till. Och för att få folk ur vagnen så, så gäller det att få dem att bli lite frustrerade och irriterade. Saken är ju den att de, de vill ju att man ska diskutera, att man ska debattera och jag är väldigt mycket för att diskutera. Jag tycker om när man kan sitta och prata om sina tankar och funderingar om någonting ha ett meningsfullt utbyte av eh, vad som rör sig i ens huvud och lära sig av alla andra som man pratar med. För mig att diskutera är inte bara att debattera och att vinna billiga poänger det är att man blir Ja, man blir större som människa efteråt. Man, man vidgar sina vyer och sina perspektiv. Och det är ju en av de här poängerna som vi ville ha med den här podden- när vi startade den en gång i tiden. Visst, vi diskuterar. Visst, vi har olika åsikter om saker och ting. Men vi ska försöka leverera det på ett smart och snyggt sätt. Jag ska försöka förklara för dig varför jag tycker på mitt sätt. Du kan förklara för mig varför du tycker på ditt sätt- och när allt kommer till kriten så har vi blivit lite upplystare kanske. Ja, man kan hoppas det i alla fall. Och eh, ja, det får väl känna det på det personliga planet att eh, man får ut någonting av, av diskussionerna här. Och det är alltid roligt att höra din åsikt på saker och ting. För eh, ja, det är inte alltid som det överensstämmer med mina. Så eh, det, det är skönt att få, få en annan synvinkel och, eh, och kunna bredda horisonten lite mer. Och, eh, och sätta sig in i en annan människas tankesätt. Så eh, det är jag absolut med på och ja, samma tema ligger ju i, i South Park men jag måste ju erkänna att jag inte har varit så engagerad i den här serien utan ja, efter att nyhetens behag hade lagt sig om man hade sett några avsnitt när serien först började så nej, det, det blev ganska inte ett för mig får jag väl ändå erkänna att det, det kändes som det inte gav mig någonting, det var Eh, ganska tomt i innehållet för, för min del så eh, ja, jag tror inte jag överlevde första säsongen bara innan jag lämnade South Park och sökte mig efter någonting annat. Men eh, det är ändå så att man kan eh, ta sig en liten glutt lite då och då för att se vad det ämne de ska ta upp. Och kanske se lite grann för att se hur det presenteras. För det, det tycker jag alltid är roligt hur de väljer att, att ta upp. Och fullständigt eh, eh, skratta, nästan förlöjliga och eh, även upplysa om ämnet i fråga. Och den blandningen, ja, det, den kan jag fortfarande tycka är intressant. Men ja, just sättet som... Saker och ting presenteras på här, det blir väldigt gammalt, väldigt fort det som. Så eh, jag har eh, inte så starka känslor kopplade till, till just South Park. Det förvånar mig inte alls faktiskt för det är en väldigt tung serie att ta till sig. Den, den är väldigt mastig och att sitta och titta på flera avsnitt på rad, det, det kan vara väldigt tungt att göra. Jag skulle vilja säga att det bästa sättet att titta på South det är att ramla in i det lite då och då och ta en titt, vad är det som händer, vad tar de upp den här gången och så få ut någonting utav det och sedan dröjer det kanske veckor, månader eller kanske ett par år innan man sätter sig ner och tittar igen och det är helt okej. Okay. Jag kan ju säga som har tittat lite mer reguljärt på den här serien att den, den har ju utvecklats en hel del, rollfigurer har utvecklats, deras personligheter har expanderat och blivit mer komplexa och mer tankfulla och sättet som de lägger upp historierna har också förändrats till stor del, i alla fall om man hoppar tillbaka och tittar på hur det ser ut från absolut början. Men de har ändå lyckats behålla det som är kärnan här. Och ja, ja jag tror att det bästa sättet om man, om man har lite svårt att titta för mycket på South titta lite då och då och se hur det förändras, se vad de gör och se hur de utvecklas. För då kan det bli riktigt spännande även om man inte är ett så stort fan. Mm, ja då kanske jag får eh, göra ett nytt försök och eh, doppa tårna lite då och då i det nyare materialet och se om jag, om jag finner det du, du beskriver här att det, det har skett en utveckling eh, i, i berättande och, och med personerna här för just personerna har jag väldigt svårt att ja, först och främst skilja på eh, för det känns som att det, det är samma eh, ganska tomma barn som står framför en. Och eh, ja, jag har väldigt svårt att eh, knyta an till, till någon av de så kallade huvudrollsinnehavarna här i South Park. Så eh, det hade gjort att eh, jag hade kunnat kanske få, få ett lite förnyat intresse för serien. Ja, men samtidigt måste jag också påpeka att rollfigurerna är ju ganska medvetet stereotyper för att Ja, var övertydliga på många sätt och vis. Men man kan ju inte göra en sådär 20 säsonger utav ett tv-program utan att där sker någon form av utveckling. Så de flesta rollfigurerna har ju förändrats på olika sätt. Vissa subtilt, andra väldigt aggressivt. Det, det beror lite på deras personlighet och eh, vad de har gått igenom måste jag säga. Men som sagt... Det, det är en diskussion som vi kan föra på många timmar och det är lite också från säsong till säsong. Vi ska ju ta och fokusera på filmen här och det var ju en ganska stor grej när den här filmen utannonserades. Jag minns att jag såg trailern till den här där de... Gjorde något väldigt högtravande om att vi har använt den hårdaste och bästa datatekniken för att göra en animerad film som ni inte har sett liket av någonsin. Och så visade det sig, det är South Park. Och det tyckte jag var väldigt underhållande när det begav sig. Nu blir jag ju lite besviken när jag tittar tillbaka därför att den grafiska stilen är ju väldigt annorlunda jämt hur den är idag. Det har ju förändrats väldigt mycket. Men vi ska ta saker och ting i rätt ordning och vi bör väl fokusera på historia och sådant först. Så vad sägs? Ska vi ta en lite närmare titt på vad South Park Bigger, Longer and Uncut handlar om? Ja, det tycker jag vi ska göra och så här är det. Barnen i South Park smyger sig in för att se på den barnförbjudna kanadensiska långfilmen med Terence och Philip. Det blir influerade av filmens grova språk och snart svär alla ungar i South Park värre än en gammal sjöman med Tourette-syndrom. Deras föräldrar blir förfärade över hemskheterna som väller ur deras barn och när de får reda på att det är Terence och Philip som lärt barnen alla fula ord vet det genast vem som ska beskyllas. Kanada! South Park-bornas vrede sprids över hela USA och den antikanadensiska stämningen trappas snabbt upp så att de båda länderna står på randen av ett fullskaligt krig med varandra. Samtidigt, i helvetet, följer Satan och Saddam Hussein händelseförloppet med förtjusning. Om saker och ting fortsätter att eskalera så har det en möjlighet att öppna upp en väg till jorden och ta över världen. Moralpanik kan alltså få riktigt ödestigra konsekvenser ibland. Och jag måste erkänna att när jag såg den här både första gången och nu när jag såg den igen inför den här inspelningen att jag är väldigt imponerad över en sak. Och det är att man lyckas hålla jamanuset konsekvent. Att man lyckas hålla samma stämning och samma mentalitet och samma atmosfär genom hela filmen som ja, man, man har när man tittar på ett vanligt avsnitt. För ser vi till andra satirserier av olika slag och annat som har gått från tv-serier till att bli långfilm så är det oftast väldigt mycket i den blandningen som, som förändras? Smaken blir annorlunda. Det, det känns inte rätt. Det känns som att historien är. Ja, den är någonting annat än det man förväntar sig. Därför, man vill ju se en långfilmsversion av den typen av historia man har redan sett. Och så plötsligt är det någonting helt annat. Men South Park or Longer and Uncut är väldigt, väldigt nära sitt original. Det känns inte som någon större förändring förutom att speltiden är mycket längre och det måste jag faktiskt ge Trey Parker och Matt Stone en, en eloge för. De har lyckats få en film att ha samma atmosfär som tv-serien samtidigt som det känns, ja, större och snyggare, åtminstone mot vad serien var då. Mm, ja, de, de har ju eh, verkligen behållit atmosfären det får man ju säga och det är Ja, lite på gott och ont om man frågar mig. För South Park-grejen den fungerar som bäst i, ett, i det lilla tv-formatet- med kortare avsnitt. Ska man dra ut det hela på en långfilmsnivå så... Ja, kan det bli väldigt mycket kaka på kaka med, med de här ungarna- och deras upptåg tillsammans för... Ja, det... Det, det kan lätt bli att det, det ältas om lite grann. Och den känslan fick jag definitivt när jag såg på Bigger Longer and Uncut. Att eh, efter att eh, halva filmen hade gått så, eh, ja, så kändes det att nu, nu, nu har jag fått mer än nog här. Så jag fick verkligen anstränga mig för att behålla koncentrationen vid liv och eh, verkligen fullfölja mitt uppdrag inför eh, veckans avsnitt här. Så ja, det, man kan absolut hylla dem för att eh, de har fört det hela vidare eh, ganska intakt eh, till, till långfilmen här. Men eh, de kanske borde ha gjort några små justeringar eller eh, hittat på ett eller annat för att, att få det hela att verkligen bli eh, ja, helt intressant hela vägen igenom. Och eh, ja, den... Lilla utfyllnaden de har hittat på. Det har eh, också sina positiva och negativa sidor här skulle jag vilja säga. För de har ju tryckt in en massa musikalnummer i långfilmen här. Eh, som... Eh, Ja, det känns lite grann just som, som utfyllnad. Nu har det gått så här länge, nu vet vi inte riktigt hur vi ska göra. Eh, hur går vi vidare här? Vi behöver en, lite paus, lite andrum innan vi, vi börjar med, med svordomarna av våldet och, och allihopa igen. Vi tar en liten sång allesammans. Vad sägs om det? Och, det, det, är, det är ett roligt grepp att, att köra här och göra när lite grann av, av musikalerna också. Men ja, de har ju ändå försökt baka in det hela i historien, vilket jag kan applådera. Det har de gjort relativt väl varenda gång. Men samtidigt det blir väldigt många musikalnummer i, i den här filmen. Både stora och små. Eh, smått underhållande ja men efter en stund börjar man undra vad, vad det är man kollar på här. för det, Jag var inte riktigt beredd på eh, alla sånger som skulle komma här. och ja, Där känns det inte riktigt som det, det riktigt klaffar med, med själva eh, South Park-grejen här heller Hur väl de än försöker så, så känns det ja, lite väl påklistrat Men det är roligt skrivet Och Harry Jösses de fick ju en, till och med en Oscars-nominering För Blame Canada här Så de har ju gjort någonting rätt även på den fronten Men ja, för min del känns det som Jaha, var det här riktigt rätt väg att gå Vet du vad? Jag är fullt villig att hålla med dig om att vissa av numren hade kunnat strykas och de hade inte skadat filmen så där jättemycket av att de inte var där. Samtidigt tycker jag att det är förbaskat kul att de tar det här greppet, att de tittar på en, en formula som bland annat Disney har kört väldigt hårt och pekar på att ja men det här är ganska bizarrt egentligen. Du tänker inte så mycket på det i Disney därför att det är ju Disney men när vi gör det med våra figurer då kommer ni att se hur bizart det är. Och, och det är det ju också. Men vad som räddar det är ju att det är väldigt smart skrivet. Och de har ju fått till väldigt mycket som, som känns helt rätt. Sen kanske man har andra åsikter om det de sjunger och den åsikt som de lägger fram, absolut. Men om man tittar på att skriva och att få ihop det manusmässigt. Jag kan inte annat än att applådera de här sågnumren just därför att de är så smarta, de är så klämkäcka och de har tungen rätt i mun. Sen är många av dem fruktansvärt vulgära men vi kan inte säga annat än att de använder svordomar väldigt effektivt. <laughs> ja, de använder det så mycket att det blir blasé. Skulle man, säga. man reagerar inte på det efter fem minuter in i South Park känns som, För då, då har man hört alla möjliga svordummar upprepas hur många gånger som helst. Så då är man helt bedövad i stort mm. sett. Så de, de tar bort udden från det fula språket väldigt effektivt i alla fall. Det måste jag hålla med om. Men det är väl också lite poängen här att de, de sätter igång de svär, det är en stor del av handlingen att föräldrarna blir så upprörda mm. men helt plötsligt så, så har det förlorat sin effekt det är inte särskilt märkvärdigt och effekten som barnen har med sina svordomar är inte särskilt stor men trots det är föräldrarna fortfarande villiga att gå till krig för det här. Någonting som har börjat att tappa sin effekt och sitt intresse redan då jag menar, de är villiga att gå till en Väldigt extrem för någonting som håller på att ja, ta bort sig själv mer eller mindre. Och det är ju ett litet sätt att göra när av den amerikanska publiken eller utav människor i allmänhet. Att de blev väldigt upprörda för någonting som hade man väntat ett litet tag så hade det, hade det ja, blåst över. Det hade försvunnit, det hade ersatts med någonting annat som kanske inte är lika illa och, och så vidare och så vidare. Det, det är mycket moralpanik här och det är ju någonting som vi kan känna igen även i dagens läge även om det kanske inte är riktigt samma saker som man har moralpanik över. Men paniken i sig är alltid närvarande och det tycker jag att de, de lyfter fram väldigt snyggt här även om de gör det väldigt extremt, väldigt påfallande och väldigt in your face. Ja, jag rakt upp i, i prytet blir det ju verkligen med, med allt eh, här i filmen och eh, ja, jag tycker att de, de presenterar de upprörda känslorna i det amerikanska samhället. Väldigt väl egentligen och man känner ju fortfarande igen de här vibbarna även hemma hos oss där att ja folk kan totalt förlora fattningen angående saker som enkelt kan lösas genom diskussion, kommunikation men där de istället väljer att Bortsett från sitt eget ansvar och, och lägga skulden på, på andra. Så det är, det är någonting som är ständigt aktuellt och det är egentligen väldigt, väldigt förfärande att blicka tillbaka på en film som ja, snart är 20 år gammal och här sitter vi här idag och ja, ingenting har hänt egentligen. Nej, det är bara andra grejer man är upprörd över helt enkelt. Och det är någonting som går i cykler. För varje föräldrageneration kommer att vara upprörd över något. Och ja. nästa föräldrageneration kommer att vara upprörd över någonting annat. Och så vidare och så vidare. För det är alltid någonting som, som gör barnen korrupta. Som förstör dem. Och hur mycket sanning det ligger i den där äh, paniken. Det, det går att diskutera ganska gravt. Jag, jag tror att det är många faktorer som som blandas in och blir en sanslös soppa av händelser, saker man måste ha i åtanke och så vidare. Men det, det är mycket enklare att skylla på någonting specifikt. Och det är ju det som de försöker påpeka här, även om det, det är inte är riktigt samma saker idag som man, man skyller på. Och... Ja, som sagt, jag tycker att savparkgänget gänget är väldigt vassa på att peka ut såna här saker och gör det väldigt övertydligt på ett sätt som gör att det, det går ju inte att missa vad de tycker i den här frågan och gör man det då, då har man också suttit och småsovit under filmen måste jag säga. Men ja, jag kan väl säga som så att jag tycker det är väl skrivet om man utgår från vilken typ av manus som man använder i Saf Man kan inte riktigt jämföra det med andra filmer eller serier eller annat utan det, det är någonting som är väldigt, väldigt deras eget. Om man ska jämföra med andra säsonger så, så måste jag ju säga att manuset här är. Mycket enklare än vad det kommer att bli senare. Men det är ju också en, en utvecklingskurva som är ganska naturlig. Filmen har nästan 20 år på nacken. Ja, det är väl klart att de serien fortfarande går vilket den gör att den har förändrats. Men om man ser den till den tiden den kommer ifrån och det innehållet den har så, så måste jag säga att den är... Det är förhållandevis välskriven. men det sagt betyder ju inte det att jag håller med om alla saker som står i det. Men jag kan se att det är kompetens i det här manuset. Ja, det, det kan jag hålla med om. att det, det finns väldigt smarta element här. Men det känns som, som Parker och Stone eh, kämpar in i det yttersta för att dölja detta faktum. Och eh, bara lager med lager av, av gegg över <laughs> den, den smarta intelligenta kärnan tills den blir oigenkännlig och ja, resultatet heter South Park. Det gör det sannoliken, ja. Och det är väl dags för oss att börja titta på rollfigurerna i den här uh, historien för vi har ju en, en hel del figurer men frågan är hur mycket kan vi säga om dem egentligen? För som nämnt de är ju väldigt medvetet skrivet tvådimensionella även om det har utvecklats med tiden. De är ju sina specifika roller och strävar ju inte väldigt långt från att vara dem och... Det har sina styrkor naturligtvis, man vet exakt vilken rollfigur som är vad. Men det gör det ju också lite stelare att titta på, därför att man förväntar sig lite mer av sådana här figurer. Att de ska utvecklas mer, att de ska innehålla mer. Och även om de gör det till viss del åtminstone senare, så i den här filmen... Är det väldigt mycket stå och stampa på samma ställe? Jag säger inte att det är dåligt, men jämfört med hur det blir senare så kan jag tycka att det är, det är lite, lite tråkigt. Det håller jag med om faktiskt. För ja, de här ungarna som jag sa tidigare, jag har, jag har väldigt svårt att, att skilja dem åt och ge dem några direkt unika personligheter. Det finns ja, vissa drag hos dem jag som eh, man kan ta och särskilja, men eh, annars är det ju liksom eh, kopior av varandra som gör och, och säger och tänker ungefär likadant och som. Inte direkt utstrålar någon personlighet. Och det, jag tror det är där jag, jag havererar lite grann. Att eh, jag, jag får verkligen noll känsla för, för ungarna i, i South Park här. Eh, så eh, jag, jag, jag går lite emot vind med, med, att, med, att, med att bekanta mig med barnen här. Det, det är någonting som, eh, som, som går mig emot här helt enkelt. Ja, de begår ju egentligen en kardinalsynd här, därför att de lutar sig mot väldigt tungt att man känner redan till de här figurerna. Man har redan lärt känna dem under de säsongerna av tv-serien som har gått innan det var dags för filmen. Och man tar avstamp där och bara kör hjärnet in i filmen. Och... Tekniskt sett ska en film kunna stå på sina egna ben, det stämmer. Men den här känns som att den går från en säsong till en annan, det är en brygga över. Och vad jag har förstått så, så räknade inte Parker och Stone med att de skulle få fortsätta efter den här filmen. Den skulle fullständigt tanka deras karriär. Men så blev det inte utan den blev ju väldigt populär och de fick ju fortsätta att göra sin tv-serie. Så att det var ju bara att spotta i närvarna och fortsätta med med här som de hade påbörjat och ja jag tycker att det finns personlighet här men jag känner ju de här figurerna på ett helt annat sätt än vad du gör och det gör ju att jag, jag implementerar ju min kunskap om de här rollfigurerna på dem även i filmen med egenskaper som de inte direkt visar här och det gör ju att jag får en helt annan bild av dem än vad du gör. Men din är nog den ärligare när det kommer till den här filmen. Därför att jag vet att Stan är den alldagliga killen som ändå har någonting speciellt i sig och är hjälten i gänget. Jag vet att Kyle är den smarta och den som eh, har väldigt starka åsikter om saker och ting och vill att saker ska gå rätt till. Jag vet att Cartman är ett riktigt rövhål det vet väl i och för sig alla men vilka nivåer han är villig att gå på och jag vet att Kenny är en väldigt smart kille även om han är fattig och lite ja, lite pervers och lite av gängets jackas kille som är villig att göra saker och ting som kommer också leda till att han råkar illa ut hos hackel hackel. men hur mycket av det här visas i filmen egentligen en, en viss del av det, absolut. Men, men inte så mycket som man kanske hade velat ha. Nej, naja, Jag skulle nog vilja ha mer. Eh, ganska mycket mer faktiskt. Eh, ser man till de här ungarna så eh, är det väl egentligen Kennys film det här skulle jag vilja säga. Det är här man får lära känna Kenny betydligt mer. Han mm. får en, en ark att gå- och eh, han får mer att göra och ja, mycket av det beror på att eh, ja, hans insats inte upphör direkt så snart han råkar ut för eh, olyckan han alltid brukar råka ut för eh, utan eh, hans resa fortsätter därefter och eh, han får någonting att göra, han blir eh, en viktig eh, person. Han blir nästan mer viktig än, än alla de andra för eh, själva berättelsen. Mm. Och ja, han får en, en väg att gå, han får ett, eh, ett uppdrag som han, han ger sig själv i stort sett och försöker rädda världen. Och eh, det... Gör honom till den, den mest intressanta personen av, eh, av de här snorvalparna i min mening i alla fall. Ja det har du faktiskt helt rätt i. För fram till den här punkten så var det ju ett stående skämt att Kenny dog i alla tv-seriens avsnitt. och Sen helt plötsligt var han bara tillbaka där igen utan att någon visste varför och det var inte någon som påpekade heller. Här valde man ju att, att Kenny sätter livet till ganska tidigt och så får vi se vad han gör ja, på andra sidan och vilken effekt han har på historien från det hållet. Och jag kände att det var, det var väldigt logiskt att göra det med tanke på hur man hade lagt upp Kenny-skämtet tidigare att mm. okej, okay, nu har vi sett hur han dör, vad händer efter han dör? och så drar vi det därifrån. Jag kan ju säga som så att de fortsatte ett tag med det här skämtet eh, i säsonger efteråt men, men till och med Trey Parker och Matt Stone tröttnade ju på det här och ett tag så skrevs ju Kenny ur serien helt därför då var han död så att säga då var han borta. Sen var han helt plötsligt tillbaka igen och hela det här oh my god, they killed Kenny det försvann men man behöll ändå det här odödlighetsfenomenet på vissa mystiska sätt som jag inte tänker avslöja här hos Harkel Harkels spoiler. Men det visar ändå att de är villiga att förändra serien därför att när ett skämt har tappat sin effekt varför fortsätta att köra det? Och mm, jag vet att det är lite vad du tänker med hela helheten här att det är skämt i den här filmen som de kanske borde ha slutat med halvvägs igenom den. Men ja... I den här filmen så fungerade det. Men jag håller med dig om att de, de kunde varit betydligt mer än vad de är här. Mycket tid spenderas på musikalnummer som kanske inte utvecklar dem värst mycket. Och saker som händer runt omkring dem som de inte har särskilt mycket inflytande över. Ja, det, det, det sammanfattar väl lite av mina tankar faktiskt här. Så är det definitivt att det... Ja det, det är mycket upprepningar som gör att det som ska vara lite, lite edgy, tufft och, och roligt det, det tappar sin udd efter ett tag och man, man tröttnar på det. Så att eh, ja, just med, med tanke på speltiden och att de ändå fortsätter att dra i samma strängar där, det gör att eh, jag, jag inte får eh, samma upplevelse som eh, jag, jag hade velat kanske av eh, den här rullen. Men... Eh, Ja, det, det är ändå svårt att, att inte dra lite på, på smilbanden åt, eh, åt sten och Kyle i alla fall här. Eric han, kan gå och dra något ruttet över sig, men eh, det, det, det finns eh, en smula mänsklighet i, i de här pappfigurerna i alla fall och... Eh, det, det, det finns någon sån här liten, liten gullighet, naivitet och, och, och barnslighet där som eh, känns eh, lite grann emellanåt. Men eh, annars så alltså när vi pratar våra våra rollfigurerna här så, så tycker jag ändå att de, de faller ganska så, så platt här. Du menar att de är lika tvådimensionella som pappfigurerna de ska se ut att vara är? Precis. Ja, jag kan ju inte säga emot det. det. Det stämmer ju faktiskt till, till stor del här. Men jag, jag tycker ändå att man ser glimtar av någonting. Tyvärr saker som utvecklas betydligt senare och efter filmen. Men, men det finns där. Jag kan se det. Men jag vet ju också vad som komma skall. Men ja, jag tycker om de här fyra killarna av olika anledningar. Cartman tycker jag om bara för att han är så fruktansvärt galen. Det, det är ingen kille som jag hade velat umgås med, den saken är säker. Och faktum är att det är två killar som gör de här rösterna och en förbaskad massa andra röster i den här filmen och serien också. För det är nämligen Trey Parker och Matt Stone själva. Precis, ja de, de startar ju smått och fick göra mycket själv och så har det fortsatt i alla fall, de etablerar rösterna och sen har de fått eh, leka med dem själv vare sig de vill eller inte i stort sett, det, det skulle störa för mycket och kanske kalla in någon annan men eh, behövs det någon annan än Trey Parker och Matt Stone för att, att gestalta rösterna här, de eh, Ja, de kanske inte skiljer sig åt så väldigt mycket- eh, med deras stämmor, olika rollerna de gör här. Men eh, ja, eh, det är ändå svårt att, att tycka illa om dem. De, de har hittat det här eh, både naiva och det överdrivna- i, i sina barns röster här som gör att det, det dels är ibland- väldigt, väldigt svårt att förstå vad de säger- och samtidigt så... Ja, så är det någonting som, som gör det lite putslustigt bara på grund av att det, det är vuxna kara som står här och, och försöker låta så, så unga som möjligt. Och det är, ja, jag tycker det, det är lite charmigt i alla fall. Jag tycker faktiskt att det är mycket charmigt och det märks att de har väldigt kul också när de spelar in de här rösterna. Visst, jag kan hålla med dig på så sätt att vissa utav dem är väldigt lika. Men jag, jag tycker ändå att det är tillräckligt mycket skillnad för att det ändå ska bli någon form av mini-personlighet där. Men... Det kunde ha varit bättre. De var ju inte direkt några professionella röstskådespelare när de började med det här. De har ju blivit bättre med tiden, naturligtvis. Man kan inte hålla på med det här i över 20 år utan att bli lite bättre, kan man väl tycka. Mm. Men det som finns här, det, det fungerar. Det är inte fantastiskt, men det är inte katastrofalt heller. Och jag skulle faktiskt vilja läsa lite, för jag har en lista här på några av rollfigurerna som de här båda herrarna gör... Det är ju inte den kompletta listan direkt men eh, det är ganska många av figurerna och Trey Parker han gestaltar ju Stan Marsh, Eric Cartman, Satan, Mr. Garrison, Mr. Hat, Tom Newsreporter, Reporter, Midget in a Bikini, Canadian Ambassador, Mr. Mackey, Army General, The Mole, Big Al när han sjunger, Hitler och många fler. Och Matt Stone, han gestaltar Kyle Broflovski, Kenny McCormick, Saddam Hussein. Även om det står att Saddam gör rösten själv. Terence, Big Al, Stuart McCormick, Jimbo Kern, Gerald Broflovski och många fler. Och jag tycker ändå att det är, det är charmigt med de här båda herrarna. Jag vill ge dem en eloge. Ingen applåd, inga visslingar, men ändå ett bra jobbat. Ja man kan nicka lite lätt åt deras håll i alla fall för ja de, de har nischat sig själv här och som du säger de verkar ha väldigt roligt med inspelningar och det, det kan jag verkligen förstå här och lite av, av deras glädje det spiller ju över på materialet här också så det, det gör det hela bättre. De, så länge de är engagerade i det de håller på med så tror jag att de, de tillför mycket med att och göra rösterna själva här också. Ja de vet ju definitivt vad de vill få ut av rösterna i och med att de har skrivit alltihopa själva så det blir mm. ju det blir ju ingen gestaltning här utöver vad de vill utan de gör precis vad de har tänkt och det är intressant för annars är ju förloppet att man har en manusförfattare och en regissör som försöker övertala en röstskådespelare hur han eller hon ska gestalta en röst och ja, det kan ju bli väldigt spännande i, i sådana situationer med många omtagningar, många röstprover och liknande och det är ju en cirkus som de mer eller mindre har undvikit i och med att de gör det mesta själva. Men är det någonting de inte kan göra så är det ju kvinnoröster. Även om de har gjort arga gamla kvinnor så, så är det ju både unga kvinnor och medelålders kvinnor som, som behöver gestaltas. Och där har vi ju faktiskt Mary Kay Bergman som gör de flesta damerna i den här filmen och... Jag är faktiskt ganska imponerad här, för hon visar ändå prov på att ha en, ja, en bra variation i sina röster. Jag tänker på skillnaden mellan de olika mammorna där, där Kyles mamma Sheila Broflovski, som är en väldigt stor motor för det som kommer att hända i filmen, hon skiljer sig dramatiskt från alla de andra. Hon är ju mer eller mindre hysterisk och skrikande och hörs ju verkligen hela tiden host host harkel harkel och jag tycker att det, det är kul det är imponerande och det märks att eh, Mary Kay har också haft kul när hon har spelat in det här. Ja det, det tror jag är alldeles säkert och ja, hon har en mycket större bredd håller jag med om på eh, de rösterna hon gör på alla mammorna de, de låter verkligen annorlunda och eh... Ja, då, hon, de har sin egen stil och det, det tycker jag om. Så här har vi ju en betydligt mer talangfull röstskådespelare och det tror jag behövdes i det här gänget och ha någon som faktiskt vet vad i hela friden de håller på med. Så det, det ger lite, lite cred här och det, det höjer resultatet här och, och få någon annan röst med i, i spel här förutom Trey och Matt- men ja, vi har ju även inhoppet av standardkocken i serien här som naturligtvis dyker upp i filmen också där den härliga Isaac Hayes röst bullrar så det står härliga till och det är också någonting som, som verkligen behövs. en en viss skillnad i röstläger från allt det gällaskrikiga och, och ha en, en man som eh, Isaac Hayes här. Och det, det kan man alltid uppskatta vad han än säger i stort sett. Så eh, jag, jag är faktiskt väldigt förtjust i, eh, i just eh, bara röstläget som han, han tillför <laughs> i, i gänget här. Ja, det råder ju inget tvivel om att Isaac Hayes har en, en väldigt intressant röst och bidrar med väldigt mycket. Sen är ju inte chef med så mycket i den här filmen, på gott och på ont naturligtvis. Jag hade gärna sett mer av honom just därför att han bidrar med väldigt mycket, men... Det är ju inte hans historia här. Han har varit betydligt mer synlig i tv-serien fram till filmen. Och han var ju en stor del av serien under de säsongerna som han fortsatte att arbeta med den. Men de inhoppen han gör här, de känns relevanta, de är viktiga och... Ja, de bidrar som sagt till ett varierat röstläge. Sen vill jag påpeka att det finns betydligt fler röstskådespelare i den här filmen men de flesta har väldigt små och mediokra roller som inte känns särskilt viktiga att peka ut just därför att är de är kanske där i, i en halv minut, kanske en minut på sin höjd och sedan är de borta och visst de var där, de gjorde någonting intressant men, men det gav kanske inte så mycket för helheten. Nej, precis. Så det, det är ju en hel del kändiskameos som dyker upp här också som ja, är väldigt svåra att lägga märke till. Egentligen också som bara nästan försvinner ut i mängden Det var bara en, en rolig grej för samtliga inblandade och, och kasta in lite, lite mer kända namn i, i den här tecknade soppan för att ja, bara, bara ha skoj då och jag, jag, jag vet inte om det, det höjer resultatet av, av filmen direkt, det skulle jag inte vilja påstå men det, det är roligt att se att folk visar in intresse för det här projektet i alla fall. Jo men det var ju ett fenomen redan då, men de flesta ställde sig nog frågan Hur länge kommer det här att hålla? Vi har trots allt Simpsons, vi har trots allt Family Guy South Park är alldeles för vulgärt och alldeles för extremt för att kunna överleva på sikt Och... De trotsade ju allt det och har ju fortsatt att överleva riktigt länge och är fortfarande aktiva så man får väl säga att de, de hittade sin nisch och har hittat sina sponsorer och har hittat sin publik så de, de sitter säkert åtminstone i nuläget. Och ja, jag, jag kan inte säga annat än att de bidrar med en hel del spännande till satirgenren men eh, mm, det blir nog en personlig smak om man tycker att det är bra eller dåligt. Ja, och det tror jag inte någon av de inblandade här bryr sig så, så väldigt mycket om. Det här är, är ett... Jag kanske inte skulle vilja säga passionsprojekt- men ett lekprojekt tror jag. Vad va klarar vi av att komma undan med den här gången? Vem kan vi leka med i det här avsnittet- i, eller i den här filmen och så vidare? Så det är ett ständigt sökande efter nya gränser- att överskrida och nya mål att uppnå här. Tveklöst, ja... Men på tal om bra eller dåligt så är det väl hög tid att vi tittar lite närmare på det visuella i den här filmen och... Ja, jag kan väl säga som så att SAF Park har utvecklats väldigt, väldigt mycket med tiden. Från början så ville de ju verkligen att serien skulle ha den här papperskänslan som att allting var handanimerat på det här gamla klassiska stop motion-sättet. Men det ersattes ju mer och mer av ja, standard digital animation och även om det fortfarande är väldigt tvådimensionellt och har väldigt många intryck kvar från den ursprungliga stilen så råder det ju ingen tvekan om att det är extremt. Digitalt. Det var digitalt redan från början men, men man hade åtminstone känslan av Papercraft. Nu är det digitalt 100% det är det vi är vana vid så att hoppa tillbaka till den här filmen det var ju en upplevelse för helt plötsligt såg allt. Ja, jag vill inte säga sämre, därför det känns väldigt kompetent. Det känns väldigt väl gjort för att vara Safparks stil naturligtvis. Men med tanke på de radikala förändringar som de har gjort med tiden så, så var det verkligen att gå tillbaka till någonting gammalt. Mm, ja, antikt nästan. Och... Eh... Det är en, en ja, skräckblandad förtjusning som jag, jag närmar mig materialet här. Det, det är så torftigt gjort att ja, man blir nästan glad att se de dåliga animationerna här. Men ja, det, det, det skapar också vissa hinder- och det har väl gjort att det, det har varit många tittare från första början som har haft svårt att ha till sig det bara på grund av det, det visuella. Men ser man till långfilmen här Bigger, Longer and Uncut så var ju det här stället och South Park gjorde sin första riktiga utveckling rent visuellt. För här finns ju... Lite andra animationsstilar inblandade i den här filmen också som mm. jag inte tror att någon riktigt hade förväntat sig. Och där man fick en riktigt stor ja, chockupplevelse när man fick se eh, det här nya, det här mer eh, utvecklade i animationerna som såg ja nästan riktigt imponerande ut i, i jämförelse med allt det andra. Eh, I och för sig så kunde det, det skapa en, en, en liten eh, konflikt med, med bildmaterialet när det blev så grova förändringar men eh, samtidigt var det en, en lite spännande grej att göra att själva den visuella stilen ändrades så drastiskt så snabbt eh, i eh, en viss sekvens här och eh, Ja, det, det, det såg jag faktiskt inte komma, men det, det var en, en uppfriskande visuell upplevelse i det annars ganska så, så torftiga visuella materialet. Ja, jag vet vad du menar när du säger torftigt, men samtidigt har jag svårt att hålla med. Därför att jag, jag tycker att det finns mycket kreativ charm här, mm. för det bygger trots allt på... Korta animationer som Trey Parker och Matt Stone gjorde väldigt primitivt från början och det, det är kul att de har tagit det som språngbräda till South Park. Och de vill ju naturligtvis att den känslan ska finnas kvar där, det är ju trots allt där som serien har sin, ja, sina rötter i, i skapelseprocessen och... Jag tycker att de har fått till det väldigt bra och även om man tittar på nyare inkarnationer av figurerna så ser de fortfarande likadana ut. Bättre animerade, visst, men stilen är fortfarande där. Rörelserna är fortfarande där så de har lyckats bibehålla det som, som är SAF-park. Men med det sagt så... Så är det ändå en, en, en whiplash-känsla att komma tillbaka till den här. Det, det rycker till ganska ordentligt. och Det är ju inte den absolut snyggaste animerade filmen jag har sett. Verkligen inte. Men den har mycket charm. Det känns som att åtminstone för tiden att man la ner enormt mycket... Både passion och kreativitet för att försöka få det att se så snyggt ut som möjligt. Tekniken har ju förfinats ganska radikalt med åren. Men för den här tiden med det här läget när de fick en större budget att arbeta med. Det märks att de tog i ordentligt. Och det har ju också lett till att slutresultatet med 1999 års mått med är ganska imponerande för att vara en så ful film. Mm -hmm. Ja det är sant och ja, jag använder det torftigt inte ur en eh, övervägande negativ mening utan bara att det är väldigt ja, simpelt gjort eller ska ge känslan av att vara simpelt gjort för jag älskar när man lägger ner möda på och förfula saker och, och få det att Eh, no, ja, den rätta nivån av, av skit så att säga eh, det, det tycker jag är alldeles underbart egentligen att man, man överhuvudtaget vågar eh, dra ner kvaliteten medvetet för att uppnå en viss effekt och eh, effekten den finns där på, på det visuella planet det är, det går inte riktigt att ja, låta bli att känna någonting- när man får uppleva det här för första gången med egna ögon. Det, det är någonting som drar till sig tittarnas intresse. Eh, sedan om man tycker om det eller inte, det är en annan fråga. Men de har skapat alltså en, en, en visuell stil som har blivit deras signum- deras trademark nästan. Och det, ja, det är ett smart drag- även om det är väldigt vågligt drag också för det ja, jag tror det kan, måste ha varit svårt att få igenom den här idén från första början och mm. eh, jobba med den här visuella stilen att eh, de har nog fått mycket påtryckningar att eh, dra upp ribban lite grann och, och få det här att se lite snyggt ut i alla fall men de, de lyckades få det här igenom och ja, jag kan Ja, jag, jag måste säga att jag, jag ändå är imponerad över det val du har gjort här. Det, det ger en viss känsla över South Park och det, det tycker jag Ja, det gör faktiskt jag också. Och jag är egentligen ganska kräsen när det kommer till sånt här. Därför att jag, jag vill se kreatörernas talang. Jag vill se hur skickliga de är på att skapa fantastiska världar med mycket detaljer och mycket... Ja, inlevelse i både hur rollfigurer och platser ser ut. Jag vill verkligen känna att det är kompetent folk bakom produktionen. Samtidigt har jag en liten svaghet för när folk lyckas vara konsekventa därför att det är inte ovanligt att kvaliteten i animerade filmer åtminstone för att det svajade lite grann. Vissa sektioner var lite sämre gjorda och andra var betydligt bättre gjorda och det var det var svårt att ha en 100% i ett jämn kurva i all animation. Det är ju någonting som har blivit betydligt enklare idag när man CGI-animerar väldigt mycket därför att då återanvänder man ju samma figurer om och om igen men... När det gäller klassisk animation så, så uppskattade jag verkligen när det fanns talang där som lyckades vara så konsekvent som möjligt. Där det inte svajade med figurer och liknande. Och det måste jag säga att det... Det visar man väldigt mycket talang för här. Visst, det är också digitalt animerat till stor del. Men man lyckas hålla alla figurerna konsekventa. Man lyckas få dem att se ut som att de verkligen hör hemma i samma värld. Nya figurer som de trycker in- känns som att de hör hemma där. De känns som att de är en del av det här universumet. Man kan ju naturligtvis diskutera när de gör saker som med Saddam Hussein här. När de tar ett foto och försöker animera det huvudet istället. Det, det ser ju lite udda ut. Men det har ju blivit en liten en liten kännetecknande del av South Park. Men när det gäller animation, när det gäller design, när det gäller genomförande de visar att de är väldigt talangfulla här. De visar att de kan göra det. De kan göra det om och om igen och de bibehåller samma nivå på kvaliteten. Då är jag villig att förbi sig att det ser ja, lite, lite sämre ut än vad det hade kunnat göra annars. Ja, just visuell kvalitet är inte det, det hela skulle jag vilja säga för en total upplevelse utan bara Folk har en idé och en klar vision av vad som ska göras och mm. eh, håller sig till det hela tiden, så, så kommer det att ge resultat enkelt. Och det har man överlag gjort här, skulle jag vilja säga. Eh, med kanske ett, ett visst undantag från just den, den mer digitalt animerade scenerna i, i den här filmen som ja känns märkbart annorlunda och som jag inte riktigt förstår meningen i där utan det, det kändes mer att ja, nu, nu har vi en större budget, nu kan vi leka lite grann och nu, nu tar vi och gör en scen som inte ser ut som någonting annat vi har gjort tidigare. Men ja, utöver det så är det här riktigt konsekvent genomfört och jag måste säga att jag, jag är, är nöjd över den, den visuella upplevelsen här. Ja, du har faktiskt rätt. Det är en sekvens under ett litet, ja vad ska vi kalla det för, andligt ögonblick hos Herkel Herkel. Där de tar sig friheten att vara mer datoranimerade än i resten av filmen Och här måste jag ju hålla med om att det är inte särskilt snyggt. Det, det känns mer daterat än resten av filmen. Och, jo, jag förstår vad de försökte göra. De ville ge en, en övernaturlig känsla till det som hände. Att den vanliga världen, det är den animationen vi har sett. Och det här är nästa dimension. Det är bortom livet. Det är den andliga världen där allting ser annorlunda ut. Och... För all del, jag kan köpa det. Det, det är inte helt hundraprocentigt och det är en av de sekvenserna som jag tycker minst om i den här filmen. Men jag är ändå villig att svälja det för resten av filmen är så kompetent genomförd. Och när det kommer till klippning och mixning och foto och allting så... Ja så andras det South Park. De har samma stil. De har samma bilduppbyggnad. De har samma kameradjup. De har precis allting här som känns South Park. Har man sett tv-serien. Så har man sett filmen. Det är bara lite högre kvalitet. Ja och här skulle jag vilja säga. att Det visuella håller på. På långfilmsplanet. Till skillnad från. Ja, story och karaktärsupplägget. Som vi pratade om tidigare. Här. Här fungerade det, här skapade inte några hinder för filmupplevelsen utan eh, på grund av ja, den tydliga visuella stilen, klarheten i berättandet och eh, deras sätt att göra visuell humor här också. Så ja, jag tycker att eh, det verkligen håller måttet här. Det, det kan jag bara gratulera dem för. Men du... Det börjar väl bli hög tid för oss att summera den här filmen. Och det är en lurig film att summera. Känslorna är många, och åsikterna är många och de rosa glasögonen sitter hårt på mig i alla fall. Så vi får väl göra en, en sista ansträngning här att vara så sakliga som möjligt. Så vad tycker du, Pavel? Hur var egentligen South Park Bigger Longer Uncut? Ja, hur ska man säga? Eh, South Park alltså. Det, ja, de blandar och ger precis som vanligt här men eh, i ett längre format helt enkelt. Jag är ju kanske inte någon vidare anhängare av den här serien. Eh, även om man kan komma med smarta observationer ibland och, och dråpliga situationer som man kan uppskatta- Ja, jag har ändå en, en tendens att eh, tröttna på allt det extrema som trycks in här eh, bara för att det, det kan verkar det som. Eh, och därför blir långfilmen om de här figurerna lite för långrandig i min smak. Eh, det här kan inte fylla ut en hel film i min mening och även om man har ett etablerat narrativ här så, eh, filmen känns aldrig riktigt fokuserad på berättandet och Ja, då tappar jag lätt intresset. Sen jag har vi ju det evigt abstinata tonåringarna med Stone och Trey Parker här som, som vanligt har en eh, lekstuga på jobbet samtidigt som det har någonting som de faktiskt vill säga med Bigger Longer and uncut. Problemet för mig är väl att det här två elementet med, med, med flams och budskap, de aldrig riktigt fungerar tillsammans. Det kan vara skoj att uppleva något som inte är så tillrättalagt utan vågat ta ut svängarna, absolut. Men, men South Park, ja, det har nästan enbart ett, ett chockvärde i detta sammanhang så ja Det kanske är detta som gör mig lite, lite trött och ointresserad efter ett tag. För då har chocken hunnit lägga sig helt enkelt. Men ja, Bigger Longer and Uncut har också underhållande gliringar åt det amerikanska samhället som görs ja, både snyggt och smart tycker jag. Här är jag imponerad över hur väl Stone och Parker har tänkt till och utformat filmen för att ge sitt perspektiv på, på saker och ting. South Park kan vara riktigt vassa tider mellanåt. och ja det är då som denna skapelse skiner som mest tycker jag men det är mycket sörja och vada igenom mellan dessa tillfällen och nej, då tar jag hellre och, och tittar på ett avsnitt av tv-serien lite då och då en hel lång film det, det blir helt enkelt för mycket South Park för mig Ja, jag kan förstå den känslan där för att det, det blir väldigt mycket South Park för pengarna, den saken är klar. Och det här är ju definitivt inte en film för de som inte gillar ovårdat språk, massor av svordomar, massor av sexuella antydningar och en massa annat som man kan känna sig kränkt över. Det är en film som tar chansen att vara så extrem som möjligt men till skillnad från andra filmer som försöker det så har faktiskt Savparket Park ett budskap. Den har faktiskt poänger att ge och det är väldigt medvetet så man gör de olika valen. Det är inte uteslutande för chockvärdet. Men jag kan inte förneka att chockvärdet inte är en stor del av både serien och filmen. Och det är ju både det som lockar och förfärar här. När det kommer till manuset, ja det är South park helt enkelt. De har lyckats återskapa serien i långfilmsformat. De har lyckats stoppa in nya element utan att det känns som... Något annat än South Park och det applåderar jag för det är extremt svårt att göra och det är många andra som har gått steget från eh, tv-serier till film som inte har lyckats riktigt lika väl. När det kommer till rollfigurer och prestationer här, ja, serien kommer ju att bli mer mångsidig med tiden. Här är det väldigt tidigt, det är väldigt outvecklat. Men samtidigt har det den här klassiska South park och jag kan inte riktigt bli upprörd över att de inte har nått hela vägen ännu. Jag hade gärna sett det mer utvecklat men där de var just då så var det här väldigt långt fram och... Ja, jag, jag måste säga att jag uppskattar prestationerna här. Det är ingenting som är lysande. Det är ingen film som kommer att bli eh, ihågkommen för sina storartade prestationer. Men det som finns är helt okej okay och det fungerar. Och eh, jag tycker att det är väldigt underhållande i, i många av scenerna åtminstone. När det kommer till det visuella så är det surfark även här. Något förbättrad från serien som hade varit. Men jämfört med dagens, ja, ganska ålderdomligt. Men fortfarande helt funktionabelt. Där är många element som jag saknar, som jag uppskattar i det nya. Och ser spår av i det gamla. Och känner en liten frustration av varför har inte den figuren mer att säga? Och varför händer inte det? Och varför gör de inte sådär? Men, som nämnt. Det är fullt godtagbart. Så har man inte sett South Park Bigger Longer Uncut men gillar serien så skulle jag faktiskt säga ta en titt på den här. Gillar du serien kommer du att gilla filmen. Den är dumlig med dagens mått mätta, den har åldrats en hel del och det måste man vara medveten om för annars så blir det nog en stor besvikelse att den inte håller dagens mått i kvalitet på, på något plan. Men gillar man klassiska South Park då är Bigger Longer Uncut ett givet val. Ja det, det känns som den här filmen har uppdelat även dig och mig i, i lite av två läger här att <laughs> vi, vi har blivit mer polariserade än vanligt i, i våra tankar om filmer här. Ja men samtidigt så, så är det väldigt nyttigt att få höra vad någon annan från ett helt annat perspektiv tänker. Och jag uppskattar dina insikter i den här filmen. Jag kan inte säga att du inte har rätt därför att det, det är ganska uppenbart att du har rätt. Där det är platt är det platt. Där det är vast är det vast. Det är bara att acceptera. Mm. Sen kan vi sitta och diskutera och det har vi också gjort. Och jag tycker att jag har fått en, en berikande upplevelse. Ja, vi har väl eh, båda kommit till, till slutsatsen att det här är, det är en smakfråga helt enkelt. Mm. Eh, det, det positiva och negativa aspekterna finns där. Och sedan är det ja, upp till tittarna att och, och, och, och känna om man, man trots allt kan få ut någonting av, av helheten så att säga. Och eh, det, det är skönt att höra att eh, du har, har fått... Gå tillbaka och, och återuppleva det här och fortfarande kan få ut så mycket glädje av de här små ungarna. Ja men nu är det ju också väldigt länge sedan jag såg filmen och det var lite det som var skärmen där. Det är inte en film jag skulle kunna tänka mig att titta på ett par gånger om året eller så. Det, det får gå ett par år nu innan jag överhuvudtaget kan tänka mig att se den igen men... Det var, det var ett trevligt återbesök, jag, jag fick många nostalgiska små vibbar från tiden när jag såg den här filmen och det, det var trevligt men ja, filmen i sig, precis som serien, det, det är väldigt mycket vast här. Jag håller inte med om alla grejer som de säger, tycker eller gör men å andra sidan, det är inte meningen heller. Jag tycker man om allt som presenteras här så är det nog någonting som är, är riktigt fel på en tror jag faktiskt. Stone och Parker har nog inte för avsikt att eh, göra dig till lax någon av oss som tittar det här utan eh, de vill skapa eh, åtminstone lite upprörda känslor även i den mest eh, solidariska anhängaren här. De vill eh, testa gränserna ordentligt och... Eh, Ja, det, det är en, en spännande upplevelse i sig faktiskt. Och på tal om att testa gränserna så är det väl lite det som är temat för nästa film som vi ska titta på. För vi lämnade animerade och söker oss in i spelfilm igen. Men vi håller oss kvar vid barn och ungdomar. Men eh, barn och ungdomar som ger sig av ut i världen för att... Ja, försöka uppleva drömmen att bli superhjälte. Men saken är den att det, det är ju en ganska farlig sak att göra egentligen. Åh oh ja, gösses alltså. Tänk dig, barnen i, i dagens avsnitt här, de, de svor mest och bara sig illa åt på det viset. Här så ska barnen ta och gå ut och göra våldsamma saker om nätterna. Vad skulle deras föräldrar tycka om det egentligen? Vilken moralpanik skulle utbryta? Vem skulle beskyllas för det? Men ja, utska dem i alla fall och eh, det kommer att bli blodigt värre emellanåt. Man kommer verkligen att, att tänja på gränserna för vad man tål även i, i nästa vecka. Jo men de kommer ju att leka väldigt mycket med just eh, känslorna för vad, vad låter vi våra barn utsätta sig för, vad är egentligen okej, okay, vad är inte okej, okay. alla moraliska gråzoner ska testas och... Eh, en sådan film kan ju vara väldigt uppfriskande på så sätt att man, man får se hur illa någonting kan gå samtidigt som filmmakarna försöker göra det till en, en underhållande filmupplevelse. Underhållande och givande behöver naturligtvis inte betyda skrattretande eller mysigt. Det kan ju vara riktigt obehagligt men det kommer nog att ge en hel del att se på den här så jag ser definitivt fram emot det. Ja det kommer att bli en, en fartfylld upplevelse och en visuell upplevelse av helt andra mått eh, än, än den här veckan så eh, vi skruvar upp tempot rejält och eh, ja, vi kommer att känna varje slag som slås känns det som och ja hur man kommer att reagera om man kommer att reagera det är eh, lite frågande. Det är den tveklöst ja och vi håller oss kvar lite i Suicide Squads kvarter kan man väl säga för det blir smutsigt, det blir skitigt, det blir um, kusligt och mörkt men även väldigt färgglatt måste jag säga så det kommer att bli en, en intressant upplevelse. Även om jag tror att jag kommer att få ut mer av den här än vad jag gjorde av Suicide Squad. Det återstår ju att se om jag har rätt eller ej. Men, men det känns som en film som kommer att lämna en hel del intryck efter sig. Och det känns som att jag, jag behöver någonting sånt nu. Ja, det, det kan ju verkligen behövas den här formen av energipiller nu som... Eh... Rensar bort allt unda och, och verkligen får, får lite fart ut i kroppen. Och vi har ju även kopplingar till eh, en film som Miss Peregrine's Home for Peculiar Children eh, i nästa vecka. För vi har ju även samma manusförfattare som har varit inblandad. Så eh, oh, kommer vi att, att ha samma problem med berättandet nästa vecka. Det är också en fråga jag är nyfiken på att, att bena ut. Ja, men då får vi kanske se till att vi har vår skottsäkra väst, vår mask och våra tillhyggen redo så att vi, vi är kapabla att ta oss an den här utmaningen hur den än må vara. Men eh, tills dess så tackar vi så mycket för oss och vi hörs snart igen.